כי היו בצוען שריו, ומלאכיו חנס יגיעו. כל הוגיש על עם ולא יועילו לעמו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. מסע בהמות נגב, בארץ צרה וצוכה, לביא וליש מהם, עפעה ושרף מעופף, יסעו על כתף עיירים חליהם, ועל דבשת גמלים אוצרותם. על עם לא יועילו, ומצרים הבל וריק יעזורו, לכן קראתי לזאת, רהב הם שבת, עתה בו כותבה על לוח איתם ועל ספר חוקה, ותהי ליום אחרון לעד עד עולם, כי עם מריהו, בנים כחשים, בנים לא אבו שמוע תורת אדוני. אשר אמרו לרואים לא תראו ולחוזים לא תחזו לנו נכוחות. דברו לנו חלקות, חזו מטלות. צורו מני דרך, הטו מני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. לכן כה אמר קדוש ישראל, יעם מאסכם בדבר הזה, ותפתחו בעושק ונלוז, ותישענו עליו, לכן יהיה לכם העבון הזה. כפרץ נופל, נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה, ושברח כשבר נבל יוצרים, כתות לא יחמול, ולא ימצא במחיתתו חרס, לחטות אש מיקוד ולחשוף מים מגבה. כי כה אמר אדוני אלוהים קדוש ישראל, בשובה בנחת תבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם. ותאמרו לו, לא, כי על סוס ננוס על כן תנוסון, ועל קל נרקב על כן יקללו רודפיכם. אלף אחד מפני גערת אחד, מפני גערת חמישה תנוסו, עד אם נותרתם כתורן על ראש ההר.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 אשר תזרע את האדמה, ולחם תבואת האדמה, והיה דשן ושמן, ירעה מקניך ביום ההוא קר נרחב. והאלפים והעיירים עובדי האדמה, בליל חמיץ יאכלו, אשר זורע ברחת ובמזרע. והיה על כל הר גבוה, ועל כל גבעה נישאה, פלגים יבלם מים, ביום הרג רב בנפול מגדלים. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבש אדוני את שבר עמו ומחץ מכתו ירפה. הנה שם אדוני בא ממרחק, בוער אפו וחוב את מסעה, שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אוכלת.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 נפץ וזרם ואבן ברד, כי מכל אדוני יחט אשור בשבט יכה. והיה כל מעבר מטה מוסדה, אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופה נלחם בה, כי ערוך מאת מול תופתה, גם היא למלך הוכן העמיק הרחיב, מדורתה אש ועצים הרבה. ezza Nişmat aadonai ken naħal gofriit boħabba.